Med Beate Bille. I denne uge er København endnu en gang vært for en stor dansk kulturbegivenhed. Charter enter Nordens største kunstmæssig afholdt i København. Byen vil blive fyldt med folk fra kunstverden, galerister, kunstelskere og samlere. Mit navn er Beate Bille. Og med mig i studiet i dag har jeg Tanja Asbæk, kunstrådgiver, som sammen med sin mand Thomas Asbæk driver Galeriet Collaborations i København. Vi skal snakke om Chart, der har 10-årsjubilæum, og høre, hvilken betydning den har haft for dansk kunst, og hvad der er gjort for København som by. Til sidst får vi også nogle tips til at investere i kunst. Velkommen til, Tanja. Tak fordi du ville komme. Tak fordi jeg måtte komme. Tanja, du driver jo i samarbejde med din mand Thomas Asbæk, Galeriet Collaborations øh, i København. Mm -hmm. Fortæl mig om jeres koncept. Ja, som, som udgangspunkt så har vi faktisk, øh, vi kalder os ikke selv et galeri. Nej, det, det Selvom øh, rigtig mange vil opfatte det sådan. Øh, man kan også kalde os et utraditionelt galeri. Ja. Fordi forskellen på os og et skal vi sige, traditionelt galeri, det er, at vi ikke har øh, en fast gruppe af kunstnere, vi samarbejder med. Vi er by heart kunstrådgiver, og det vi så laver, vi laver løbende udstillinger i vores space eller rum med øh, forskellige kunstnere, som vi har en forkærlighed for. Og jeg arbejder også sammen på tværs af gallerier, eller hvordan? I den grad, fordi det, er det vi, vi kalder os jo collaborations også, mm -hmm. er en årsag, det er, fordi vi samarbejder. Vi samarbejder nogle gange direkte med kunstnere, men også rigtig ofte med gallerier, og især gallerier for udlandet, for at vise udlandskunst kunst på dansk jord. Så du har et ret godt overblik over, hvad, hvad der sker. Jeg vil sige, at øh, det, jeg arbejder primært med. Det er research, og det er det, jeg bruger halvdelen af min øh, altså, tid på, det er at kigge rundt i verden, altså, både fysisk og også på de digitale medier. er har kigget rigtig meget i munderne op til charten nu her og ind så. Både ja, altså hele tiden de sidste ja. 15 år har jeg kigget ja. rigtig meget. Og det er altså, det, det er i samtaler, og det er i altså, besøg på andre messer, og det er i til udstillingsåbninger og på Instagram. Det, det er alle de steder, hvor der egentlig kan du kunst op, der, der kigger vi intensivt. Men kunstmæsserne charter ind, så de ja. løber jo som sagt af stablen i den her uge i København. Hvad er chart? Chart er en fantastisk kunstmesse med et nordisk fokus, mm. som øh, ligger inde i Charlottenborg, inde i midten af København, som er stiftet af et udvalg af gallerier, mm. øhm, som så har inviteret nordiske gallerier ind til at udstille på chart. Og chart adskiller sig lidt fra en, hvad skal man sige, en mere traditionel, for at bruge det ord igen, kunstmæssigt. Fordi det er ligesom, at man kommer ind i noget, der minder mere om en stor udstilling. Der er ikke det traditionelle, hvad skal man sige, skillevægge. Man går ligesom ind i de her meget, meget, meget smukke rum på Slottenborg og så oplever man en samlet udstilling. Selvom det er enkle gallerier, som ligesom har deres stande, hvis man kan sige det sådan. Okay. Så det er sådan en samlet verden, hvor der er flow, så det er en helhedsoplevelse på en den måde. I den grad. Undt. Men hvad ændrer sig så, Tanja? Øhm, Ensa er jo også en kunstmesse, ja. øhm, og nogen vil sige, at de er en kunstmesse i en mere traditionel forstand, fordi det er det, de op af skillevægge, og man har en stand hver især. Men Ensa har et, øh, et fokus, som er internationalt, ja. øh, hvor chart er primært nordisk. Øhm, og man kan så spørge, hvorfor er I så på en øh, kunstmesse, når I ikke kalder jer selv galleri. Mm. Og det er fordi, Ensa tør måske også sådan gå lidt mere til kanten i virkeligheden. Så de tager også utraditionelle Gallerier, kan man sige. Gallerier, der er i hvert fald også andre kunstrådgiver præsenteret derinde, og der er skal sige, meget store internationale gallerier, mm. og der er unge gallerier præsenteret også. Men, men jeg tænker, hvorfor er det overhovedet interessant at have de to messer samtidig? Sådan som det er. Det er, når man arbejder i kunst, og når man er interesseret i kunst, så vil man have mere. Mm. Og øh, chart er jo ikke en kæmpe messe. Man kan ikke bruge mange dage derinde. Og når vi nu tiltrækker udlandspublikum over hele den danske kunstscene, så er det jo fantastisk, at både kunne bidrage med en meget, meget stor international messe, mm. og så med en, skal sige, en nordisk messe også. Ja. Så de får kun noget positivt ud af hinanden. Ja. Altså, og det er jo igen, hvis man går tilbage til det at købe kunst, så vil man, når man begynder at samle på kunst, så vil man jo have mere. Ja. Og det er altid bedre, jeg tror også, det er en gammel økonomisk, hvad skal man sige, teori faktisk, at faktisk er det bedre at placere sig tæt på hinanden, fordi at man, når man har været det, inde det ene sted, så kommer man også ind det andet sted. Ja. Øhm, så... så de inspirerer hinanden og samler enormt mange samlere, tænker jeg, og kunstinteresserede i de her dage her, Jo, men det er også klart, at hvis man gerne vil have København til at blive et en kulturby, og en by, der bidrager med meget, så synes jeg, at man skal have flere kunstbegivenheder. Mm. Og jeg tror faktisk, at den gang, vi åbnede vores lille space, der, der ringede til en, en kurata og sagde, er der plads til os også i den her by? Og jeg sagde, du, vi skal have mere. Ja. Fordi det vil man have, fordi kunsten... For en til at lyst til at kigge mere og blive klogere hele tiden. Så hvorfor begrænse os? Det er jo også en måde, det er jo klart, at når man rejser langvejs fra, så vil man ikke kun nøjes med noget, der tager to timer. Man vil gerne mere. Ja. Men jeg tænker, at jeg synes jo, det er fantastisk med Free Days of Design og Modeugen og ind, og Det flår byen op og tiltrækker en masse mennesker. Chart har 10 jubilæum. Ja. Hvad har den gjort? Hvilken betydning har det haft for dansk kunst og... København i de her 10 år, for det putter jo også vel på landkortet, tænker jeg, ikke? Jamen chart har i den grad haft en betydning, og det er også noget, jeg oplever, fordi jeg rejser nemlig til andre med sig også, og chart er noget, der er øhm, kendt derude, øhm, så som, som kunstby, mm. øh, der har det i den grad været med til at sætte Danmark på det store landkort. Og fokus den på den nordiske kunst. Ja, fordi ja. det er jo klart, at når man starter med det fokus, så kan man sige at godt, når man kommer til København, så ser vi noget, vi ikke vil se på de Hvad skal man kæmpe med sig? Her er det sådan, var det lidt mere hvad skal man sige, indskærpet først. Ja. Men det er jo så klart, når man så får altså de, de internationale tilbyen, så skal man jo lige så godt tilføje et andet også. Og ja, det ja. igen, når man ligesom rejser til basel. Så er der både Basel, som er hovedmessen, og så er der nogle andre messer rundt omkring. Det er meget naturligt for, for kunstfolk. At de også. vokser langsomt, de bygger ud. Ligesom. Og det er jo også igen, alle de events, der omkring, man vil gerne opleve, når man er ude. Ja. Men jeg tænker, hvad kan man opleve de her dage her af events, og hvad, hvad sker der rundt omkring? Nu skal jeg jo passe på, ja. hvad jeg siger, fordi jeg har jo bare stået inde på øh, den her messe, men, men, men, men der er... Chart. hvis man kigger på Chart's program, så har det blandt andet inde i Tivoli, mm. hvor man kan gå ind, og så har de, Tone Bonén har kurateret en ret fantastisk udstilling derinde. Øhm, man kan tage ud på Enter, der klokken 18 hver dag, der har en rigtig dygtig uh, kurator øhm, arrangeret nogle performances, mm. som er ret vilde, og hun er fuldstændig fantastisk til at vise noget igen i Danmark, som jeg Og tror, det er jo live uh, altså optræden, kan man sige. Ikke? Præcis, ja. det er fordi, at Tunnelfabrikken, hvor Enter er, er så kæmpestor, mm. så er det simpelthen plads til at lave en kæmpe performanceafdeling helt ned. i en anden. Jeg tænker, jeg har hørt øhm, Art Basel i Miami for eksempel. Den, den har, har virkelig opgraderet byen. Altså Miami mm. er blevet en anden by. Har charter også gjort det for København? Er vi blevet, bliver vi opgraderet af de her store kulturbegivenheder? Jamen, jeg synes jo, at har gjort det sammen med, med ENSA og med de andre forskellige kunstbegivenheder, for det er jo også klart, at gallerierne rundt omkring i byen, de opper os også, når vi mm. ved, at øh, der er kunstsamlere og institutionsfolk øh, på besøg, så, så jo, jeg synes, at, igen, det jeg gentager mig selv, men jeg mm. synes, at København er blevet noget andet, når jeg kommer til ja. udlandet. Der jeg tænker også på. restauranter og hoteller, der er jo virkelig smæk på, ikke? Jamen, det tror jeg dem gerne. Det ved jeg faktisk ikke så meget om. Øh, selv det, men, men, men det er jo klart, at, at når hotellerne er booket, så er, hvad skal jeg, byen glad? Altså, ja, ja, ja. Men, ja. Øhm, Der er jo de her, som du tidligere nævnte også, hvad hedder det? Art Basel, nogle mm -hmm. kæmpe store kunstmesser rundt omkring i mm. verden. Art Basel, der er Freezy London. Kan vi, kan vi tiltrække det samme publikum? Det, altså, kommer der internationale samlere? Kommer stjernerne her? Jeg har hørt, at du der Dicaprio flyver ja, er ind jeg, til mig Jeg er lidt overrasket over, hvis Lev Navnur Dicaprio, han ligesom dukket op. Så, det er, men, ham, vi så er Ej, det er ikke det er ikke så ekstremt. Men der kommer rigtig mange relevante øh, kunstfaglige folk, ja. jeg gør det altså. Og det er sket at gå ud og kigge. Og hvis man på sådan fjerner helt det helt kunstfaglige, så er øh, kunstfolket kunstfolket altså et, et, et sjovt folk også af ja. og få lov til at gå ud og opleve det leben, det er altså fuldstændig suverænt. Ja. Daniel, du er, jo, du er kunstrådgiver. Ja. Hvordan prøver du at beskrive dit arbejde? Mit arbejde er jo ret forskelligt. Ja. Øh, men vores øh, oprindelse, sådan som vi startede, det var egentlig med, med at pege på kunsten ude i værken til nogle mennesker, som kom ind og sagde, vi ved ikke særlig meget om kunst, kan I hjælpe os mm. med at begynde en samling? Ja. Øhm, vi begyndte også med at faktisk have det fokus med at investere ja. øh, i kunsten. Vi er ikke særlig glad for at bruge det ord, så vi Nej. plejer at sige placerer, Pengene i stedet for. Fordi hvis vi alle sammen sagde, hvis du kom til mig med 10.000 kroner og sagde, kan du ikke gøre mig til en millionær i morgen, så ville jeg altså være millionær. Ja. Og når man arbejder med noget så, så, så vigtigt, som vi synes kunsten er, som vi kalder den her åndelige føde, mm. så bliver man nødt til at komme ind i det med hjertet først. Ja. Det, og, så det, det jeg gør, det er, at jeg peger på kunst, særligt ude i verden, som jeg synes, som jeg matcher, eller vi matcher, med, nogle, øh, med et publikum. Det vil sige, at man kan også komme til jer på Enter. Og få den samtale med dig, hvor du peger på nogle kunstnere? Vi bestræber os virkelig på formidling mm. øhm, og kommunikation, fortællinger og åbne kunsten for folk. Så selvom at, at der er en, øh, en kommerciel interesse også, så er det meget vigtigt for os at give os tid til de folk, som besøger os. Så i svarer ja. Mm. Men jeg vil også sige, at næsten alle de mennesker, jeg kender, både gallerister og andre kunsthandlere, når man arbejder med kunsten, så er det interessefelt for en, det er en hobby. Så de fleste mennesker vi faktisk, eller som sælger, vil også rigtig gerne fortælle, lige på messen kan det nogle gange være svært. For hvis der står en international, hvad skal man sige samler, ja. øh, som er vigtigt for, for den pågældende kunstner, som man fx viser at blive købt ja. af, så kan det godt være, at det virker lidt lidt, lidt, lidt skarpt nogle gange øh, derude, fordi der er mange mennesker. Ja. Men så er man hen og besøger et galeri, så vil man som regel altid faktisk kunne få en rigtig god dialog, hvis man tør stille spørgsmålene, mm -hmm. og ikke være bange for at virke dum, fordi der er ikke dumme spørgsmål, det ved vi alle sammen jo godt. Man skal ikke være så bange for det der rum, man går ind i, fordi Nå. det er ikke så ophøjet. Og ens egen oplevelse af det kunst, man ser, er lige så valid, som det, som den pågældende gallerist, eller en hver anden, hvad skal man sige, kunstfaglig person, i virkeligheden siger. Men jeg tænker, kan man overhovedet... Øh i nærheden og købe noget, hvis man ikke har en halv million i baglommen. Ja, yeah. og, og det kan man også, og det jo, tror jeg også, at jeg har sagt til flere folk, der kommer ind til mig, fordi der folk de kommer nærmest undskyldende ind, og så siger de, Åh, vi har kun 10.000 kroner, er det er mm. enligt at starte med? Og selvfølgelig er det ikke det. Mm. Altså, hvis man taler om, øh, vi, vi arbejder i alle luftlag. altså vi får 5.000 kroner til, til flere millioner, og det er sådan, der. og vi bestræber os igen på at behandle folk. Der er også nogle danske kunstnere, der sælger for flere millioner, Hmm, ja. Er der nogen, der bevæger sig deroppe, eller er det mere de internationale, eller hvor, hvor er vi med den danske? Amen, jeg sige, der selvfølgelig er der nogen, der ligger op i de, de luftflag, men det er jo ikke de unge, men der er nogle danske unge kunstnere, som også er meget, meget, meget stor efterspørgsel på, men det kan ikke det er et priskategori, nej, men, men kommer der garanteret på et tidspunkt. Men det vil sige... men, men om det jeg vil jeg bare lige strække, mm. Undskyld, mm. det, fordi Så det, der kommer, når man kommer ind men det, så kan man altid finde noget. Yeah. Så det gør, at den udstilling, man kommer ind i, så ser du godt, ej, der, de her værker, de koster 400.000 kroner. Det er pinligt at spørge om med 10.000. Men meget ofte så kan det være, at man kender en. Det kan også være, at vi har noget på vores kælder. Man kan også bevæge sig hen til sådan nogle steder, som i det synes, man og købe tryk. Eller igen... Når man kommer ind i et og gallerirum. hvad er et tryk for eksempel til dem, der ikke ved det? Det er ja, litografi, ja. Øh, som for eksempel det bliver lavet i 25 editioner. Så det er ikke en unikat. Der, der, der, der, der er flere, sig, der er flere ligesom. ja. Ja. Øhm, Men igen også, hvis man går til et andet galeri, og også bare spørger frem, så rigtig ofte så har de lyst til at hjælpe dig på vej, fordi Ofte også, og det der sker, det er det som jeg altid siger, det er, at kunst er det eneste positive narkotikum, der findes. Mm. Det vil sige, at hvis man får solgt et værk til 10.000 kroner, som kunden er rigtig glad for, ja. så rigtig ofte, så kommer folk tilbage. For det handler om, at for mig i hvert fald, det er at øh, få placeret kvalitetskunst. Mm. Fordi kvalitetskunst er vedvarende, både i folks bevidsthed, men også økonomisk. Ja. Og det, vi er, har en meget, meget stærk fokus på at fjerne os fra det, som vi kalder dekoration, men øh, i stedet for kvalitetskunst. Det er der altså flere andre gallerier, der spiller også Og hvad mener du med dekorationens øh, kunst? Jamen noget, der er lavet for, for, fordi det skal se pænt ud umiddelbart. Okay, det vil sige øh, noget, der lige matcher sofaen eller sådan noget? Det måske også sagt det. Sådan, du ved, øh, ja, præcis noget, der matcher sofaen. Øh, der, vi kommer hen til noget, som nogle gange er svært at forklare, men det handler om noget, der, der giver dig noget dybere. Mm. Og når man ser og ser og ser noget, så, så begynder man at forstå det. Vi kan relativt hurtigt afgode, hvornår noget er tomt, og hvornår noget er dybere. Så selvom der er to abstrakte værker, abstrakte, hvor man ikke kan se, hvad det er, mm. så, så er det meget ofte, der ligger noget i et strø, øh, en som Alex Katz, for eksempel, som er meget, meget stor, meget dyr, berømt øh, amerikansk kunstner. Du kan se bare, altså på et lille bitte, sige, en gang i centimeter, yeah. der vil kunne se, det er ham. Han har sit eget, unikke håndelag. Så der er noget sjæl i? Det er sjæl. Nogle kalder det kilder i nakken. Man kan også kalde det en mærkelig lyst. Men der sker noget med det samme, når man ser det, som, øh, som vi kan. Og der vil jeg sige igen, som mere Uerfarne øh, kunstkikker og kunstkøber, der kræver det, altså, at man bliver, altså, tager ud og ser på tingene. Og det er også det, vi prøver at sige rigtigt. Men er nok. det nogle af de der stjerner, du siger, der er bare et eller andet magisk, og så begynder de at sælge, og de er sådan nogle rising stars, som pludselig ryger op i mange? Der er blandt andet en japansk kunstner, som hedder Ulala Imai, mm -hmm. som, øh, som vi lærte et bekendtskab med hos et lille engelsk galeri, der hedder Union Pacific. Og det her lille galeri af værkerne koster... Øh, 12.000 kroner for 30x30 cm. Og det er faktisk Thomas, der fuldstændig fyrer flammen og, og, og køber et af de her værker. Og så sker der det fra det her lille galleri, der blev hun signet af et galleri i USA, i New York, der hedder Karma. for det sekund, der kommer ind på det galleri, der stiger prisen med nærmest det tidobbelte. Så det var sådan overnight nærmest, som ja. aktier kan stige og falde? Ja, men selvfølgelig ja. handler det også om, at man kan sælge det igen. Altså, fordi det, der sker, når man der køber kunst, det er, at man mm. bliver samler. Altså ja. man er Pokémon-kort ja. sammen nogle gange, fordi der er jo ikke nogen andre. Og det er jo det helt fantastiske ved kunsten også, det er, at her er det unikt. Der er ikke nogen andre. Nogle gange med Pokémon-kort der er der måske 10 andre, der også har det. Så man har jo slet ikke lyst til at komme af med det igen. Nej, nej. Men det er jo bare fordi, du stillede spørgsmål omkring, at ja. om, om man kan se kvaliteten. Og det kunne man se med det samme med hendes strøg. Der var bare et eller andet, der rykkede. Ja, men det er også klart, Det, det, det er meget dygtige meget dygtigt galleriet, der hedder Kammer der i New York, de kigger jo ikke på alt. Så de skal jo også opdage det. Så der er nogle af de her, hvad skal man sige? mærkeligt ord at bruge, men i mange af bedre, så kalder det Vækslag galeri mm. øh, som ligesom er dem, der er rigtig ude at skave øh, og finde nogle kunstnere. Og så er der nogle af de, de større gallerier, som øh, så bruger måske de her øh, gallerier til at, øh, øh, at blive inspireret og netop øh. til deres portfølje. Ikke? Du sagde et, en sjov sætning, ja. øh, som jeg håber, det er ok at nævne, da vi snakkede telefon for ja. en dag. Vi kan ikke lide flipperne. Nej, ja. flipperne det er ikke. Hvad skal stemme fra 70'erne? Det, det er det dem som flipper kunst, okay. ligesom man også øh, tror jeg kalder det men med, med huskøb. Mm -hmm. øh, nej, det der, der er ret begrænset øh, hvad skal sige, kunstudvalg faktisk, eller, og det der så er det er at, at når man køber kunsten, så skal det altså være med hjertet. Og der findes folk og samler derude, og vi ikke engang kan den samlere, fordi de er netop, som du siger, flipper, mm. som kun køber kunsten for et år efter at smide det på for at sælge det meget dyre. Og det er mange gallerier er altså utrolig opmærksom på, eller opmærksomme på, og derfor så kan man også se, at man kan skrive sådan nogle, underskrive sådan nogle non-sales agreements på, på, på kunstnere, hvor man faktisk i fem år ikke må sælge værkerne videre. Okay. Og det er simpelthen, fordi der er folk, der spekulerer i det, ja. og de, de ødelægger jo. Og det synes jeg ikke hører kunstens verden til, så derfor laver man sådan en lidt non-sale på det. Jamen det er jo ja. fordi, at, at, at det er jo ikke interessant for det første for en kunstner at komme ud af sted kun for at blive solgt videre. Kunstneren får ikke noget ud af, når det bliver videre solgt på aktionen, ja. men derudover så skaber det også en kæmpe disharmoni i prissætningen, et ja. galeri, Øh, arbejder meget ofte langsigtet med deres kunstnere, gerne for, for resten af kunstnerens liv. Så det handler om at bygge den kunstner langsomt op. Og, og hvis man øh, booster en pris på en aktion, så, så kan det være et år efter, at så kan kunstneren ikke holde de priser, fordi det er uudbud det, det er efterspørgsel, men, men, men, men galleristen har en meget særlig rolle i forhold til de kunstnere at passe på, fordi de vil jo selvfølgelig gerne holde den forbindelse, vi, vi lige for ja, ikke, ja, ja. og for nogle mindre gallerier, der er det jo interessant, at den kunst, så kommer i samarbejde med nogle af de rigtig store gallerier, for så kan prisen igen også sige altså, efter. Så der er ikke royalties for kunstnere, som der er for skuespillere for eksempel? Faktisk, der ja. er faktisk noget, jeg tror, det er en forpligtelse, jeg kan ikke helt huske procentsatser, men det vil man også kunne se, når man kigger på der. Er forpligt, men der er ikke alt overholder, det vil jeg så at sige. Øh, og det er, jo, det er jo kun derfor, at nogen har været rigtig interesseret i NFT, eller ikke kun derfor, men der er nogen, der synes, at NFT'en er, interessante. Øh, det er, øh, øh, ja, er det, er interessant. Hvad det, står for en non-fungible token? Men det er jo sådan yeah. en digital, ligesom en bitcoin, hvor du så kan følge det, det pågældende kunstværk. Og der, ja, det er en længere forklaring, men, yeah. men der er både nogle kunstværker, som kan blive solgt som NFTs, og så er der også NFTs, som, som kan følge både et designprodukt eller et kunst, som, som fungerer som et certifikat. Men pointen er bare, at i den kode, der er der altid royalties, når man sælger en, en NFTs videre. Og, okay. og det har været interessant for kunstnerne især. Men ja, det er en Så Det er kan en godt betale, så når kunsten stiger alligevel, når den kommer ud til. Nej, nej, nej, men du er NFT'erne, det er noget ja. helt andet, og det, derfor, det, det er en, en helt anden diskussion, som jeg mm. ikke synes er relevant ja. Nej, mm. præcis, fordi jeg synes, det, der er interessant her, det er, at i forhold til det, jeg spørger, vi kan ikke lide dem, der flipper Nej, det er fordi, det er folk, der spekulerer i det. Ja, øh, og, og, og, og, og ikke... kun skal sælges og købes med sjælen. Det skal det. Ja. Altså, og, og det, det der er der så vanvittigt, fordi det er sådan, det er. Og folk ja. de tror ikke på det. Men vi har så mange eksempler på, netop når vi har brugt vores tid eller brugt tid på de mennesker, der er venne hos os. Og de også kan se godt, nu den kunsten er nu placeret derud, og derudover er det spændende. Men er de af med det? Nej, nej, nej, nej. De holder det så tæt på kroppen, fordi man, man engagerer sig i kunsten, i kvalitetskunsten. kunsten. er en portal ja. til noget andet, til det der eget sind og til en anden verden. Og sådan er det. Og folk tror ikke på det, men det er det. Men kan man købe alt kunst? Kan man komme ind og sige det kunstværk vil jeg købe, også på, jeg tænker på Art Basel eller Miami eller Kjart. Nej, nej, nej og det er Heller ikke, altså, hvis jeg står med en kæmpe pose penge og siger... at det er jo det, der er så fantastisk, og det er derfor måske også aktionsmarkedet nogle gange stikker af. Nej, for det handler netop om, du behøver ikke at bare vise dine penge. Vi vil gerne have placeret de værk de rigtige steder, hvor kunstneren er glad og hvor øh, øh, galleriet er glad, og hvor vi kan stole på den her transaktion. Øh, så, så der er, det er jo selvfølgelig ikke alle, selvfølgelig er der masser af ting, der er til salg, men der er nogle kunstnere, hvor du bliver skrevet op på en venteliste, eller de gør det, som hedder taken interest. Det vil sige, der... at du skal argumentere for, jeg skal have noget? Jeg har blandt andet en kunde, som sagde, jeg er interesseret i det her værk, mm -hmm. øh, og det er hos øh, et tysk galeri, øh, og den kunstner, der skrev jeg til hende, uh, sales directoren, og vi har købt rigtig meget der altså rigtig meget, så vi er i... Uh, god standing. Uh, good standing, totally. Uh, og så sagde hun, det hvad, vi har flere interesserede, men uh, jeg skriver det op uh, på, på listen. Uh, og så venter vi til på søndag, og ser, om vi får lov til at købe det. Så det er spændende, de her dage her. Der er nogen, der venter, selvom på at få lov til at købe det. Det er den grad. Og, ja, men det er jo så overhovedet ikke alle, men, men, men, men, men, men sådan er det været nok. Men hvis jeg nu står med den der lille pose penge, mm. og jeg går rundt, og jeg kan se på prislisten, der er intet, der matcher. Mm -hmm. det her beløb. Har I så ting i kælderen? Skal man bare ligesom gå rundt og snakke med gallerierne og sige, jeg vil gerne købe noget. Hvad har I? Måske ikke lige inde på eller der, hvor jeg er så travlt, men du Ja, spørg der frem. Og, og der kan godt findes, øh, og så kan det være, at det er et lille værk, og det kan også være, at det er et tryk, man har i kælderen. Det kan også være, at man, man lige har hørt omkring, at naboen har en, en anden kunstner. Altså, Vi har, vi har vi laver sådan en lille galeri nærmest. nu kalder kan det også galerier Nede der i Stor Kongeskræd, der er flere og flere, der popper op. Ja. Og der kommer vi også til at tage samarbejde med hinanden. Fordi igen, så du kan pege på, forskellige... hvis du kommer ind til mig ja. og har en god oplevelse, og jeg har hjulpet dig med at købe dit første kunstværk, så er det godt ved det andet sted, og det vi ikke til at jeg ikke penge på det. Men lur mig, om du ikke kommer tilbage til dem, som du stolte på, som gav dig en rigtig god oplevelse. I det du fændt Så man, man skal spørge om hjælp. Man kan få hjælp. Og man skal købe mm. med hjertet. Ja. Tusind tak, Tanja. Det var fantastisk at give os et større indblik i kunstverden. Man kan se chart og enter frem til på søndag. Ja. Yes. Jeg skal sige tak til Jens i Teknikken og øh, journalist Sine Terp. Og i produktionen sad Clara Maria Andressen.